Lui Isus El mi a adus, să se în noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 13 și versetul 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Moartea Domnului Isus a fost reală, de aceea și învierea sa a fost reală, plină de strălucire și de putere, încât garda romană care păzea mormântul s-a cutremurat și a căzut ca moartă la pământ. Nu înviază decât ceea ce moare. Cine moare bine, înviază bine. A muri bine înseamnă a fi răstignit împreună cu Hristos. Dumnezeu a înviat pe Isus cel care plătise prețul răscumpărării cu moartea sa. Ceea ce face Dumnezeu este strălucitor și puternic, este veșnic și dătător de roadă. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său numai după ce l-au dat jos de pe cruce și l-au pus într-un mormânt, unde a stat trei zile, după cum este scris Isaia 52,9. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. În mormânt, moartea lui a fost o dovadă puternică în fața tuturor, dușmani, prieteni și oameni de rând. Toți știau că el murise. Un gând duhovnicesc. Într-cât suntem fi ai lui Dumnezeu, chiar dacă ne omoară lumea, el ne învie și ne înalță pe o treaptă superioară față de ceea ce a fost înainte. Dumnezeu nu învie pe om, decât după ce mai întâi el moare cu adevărat față de lume și de trecutul păcătos. Omul omoară, Dumnezeu învie. Cei ce sunt în Dumnezeu, prin credință, fac și ei ceea ce face Dumnezeu. Să fim cu toată atenția la ceea ce face Dumnezeu. Deavolul face, omul face, dar și Dumnezeu face. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă suntem cu ochii ațintiți spre Dumnezeu și lucrările Lui, nu ne mai tulbură oamenii cu ceea ce fac ei. Nu ceea ce face diavolul sau ce fac oamenii trebuie să ne câștige inima noastră, ci ceea ce face Dumnezeu. Oamenii omoară, Dumnezeu învie, oamenii seamănă suferință printre credincioși, Dumnezeu mângâie și izbăvește. Oamenii sting luminile adevărului spiritual pe pământ, Dumnezeu le reaprinde mai desăvârșit. Să privim dincolo de oameni, dincolo de vrăjmașul diavol care-i dincolo de pământul acesta. Să privim la Dumnezeu care face lucruri minunate, care este atot biruitor și atot bun. Privind la El prin Domnul Isus Hristos, inima ni se liniștește, se umple de lumină și bucuria veșnică o stăpânește. Fiind un loc potrivit aici, mai stăruim asupra acestui mare adevăr, învierea Domnului Isus și învierea morților. Multe sunt adevărurile arătate în Sfânta Scriptură și mai ales în Noul Testament. Însă adevărul despre învierea Domnului Isus Hristos este cel mai important pentru credința și nădejdea noastră. Niciun întemeietor de religie nu a murit pentru poporul lui și cu atât mai mult, după moarte, nu a înviat. Domnul Isus, înainte ca să meargă la cruce, a prevestit cu limpezime de multe ori moartea, îngroparea și învierea sa fiindcă El a înviat, așa cum a spus, și celelalte cuvinte rostite de El sunt dovedite ca fiind absolut adevărate. Da, învierea Domnului Isus dă putere dumnezeiască tuturor cuvintelor, învățăturilor, faptelor sale și mai ales jertfei sale de pe cruce. Fără înviere n-ar fi cu putință răscumpărarea noastră din păcat, așa cum s-a zis mai sus. După răstignirea ucenicii erau triști, biruiți de deznădejde, până în clipa când Domnul Iisus le-a arătat că El este într-adevăr viu, că nu este o nălucă, o vedenie, ci a mâncat cu ei și l-au atins. El era viu cu adevărat și datorită acestui mare adevăr a schimbat viața urmașilor săi din vremurile de început. Mântuitorul viu le-a dat bucurie, iar credința lor a devenit puternică și biruitoare. Ei au devenit martorii învierii Lui. Învierea Domnului Isus Hristos este marea minune a Lui Dumnezeu în istorie. Fără înviere, în istorie s-ar fi păstrat pentru o vreme, desigur, doar amintirea copleșitoarei zile de vineri, cu marea zarvă din jurul pretoriului, cu pălmuirile, scuipările, biciuirea, cu luna de spini, crucea și moartea Domnului Isus. Această amintire s-ar fi pierdut apoi în uitarea secolelor și astfel Biblia ar fi rămas pe mai departe numai cu prima ei parte, cu Vechiul Testament, căci cea de a doua, Noul Testament, a început a se scrie tocmai cu Evangheliile, adică cu vestirea Învierii, înțelesul cuvântului Evanghelie, fiind acela de veste bună a Învierii sau Mântuirii. După Evanghelii au urmat apoi și celelalte scrieri nou-testamentale care toate arată spre negrăitul eveniment al învierii lui Hristos. Cineva spunea, prin învierea Domnului Isus Hristos toate s-au umplut de sens. De acum știu că nu voi muri definitiv, știu că existența mea nu este lipsită de sens și că depinde de felul cum îmi trăiesc viața aici ca să dobândesc fericirea de dincolo. M-a asigurat învierea lui Hristos, i-a asigurat chiar și pe apostol care până atunci se îndoiau că cel pe care l-au avut în mijlocul lor a fost Fiul lui Dumnezeu. Toate au un rost datorită învierii Domnului, fiindcă mă ajută să mă pregătesc pentru viața veșnică. Ce folos aș avea dacă le-aș cunoaște pe toate și dacă aș muri definitiv? Fericitul Augustin spunea, Învierea Domnului este speranța noastră, înălțarea Domnului este gloria noastră. Aceasta este esența creștinismului. Credem în înviere, spunea cineva, pentru că ea face parte integrantă din logica ființei noastre. Pe lângă mărturiile apostolilor care au văzut pe Domnul Iisus cel înviat și cu care au stat de vorbă 40 de zile după înviere, mâncând cu el și mergând pe drum alături de el, Vine mărturia puternică a lui Saul din Tars, dușmanul înveșunat al lui Isus și al creștinilor, care căuta să distrugă Evanghelia, mărturia cum a fost el transformat în apostol în urma arătării lui Hristos cel înviat, nu numai pe drumul Damascului, ci și în alte împrejurări. El, ca și ceilalți apostoli, și-a pus viața în joc din pricina mărturiei lui Isus Hristos cel înviat. Mai mult, el, Pavel, își întemeiază toată Evanghelia sa pe înviere, fără ea, Totul e zadarnic, fără ea chiar și crucea pe care o propovăduia rămâne zadarnică, fără niciun rost. Lucrarea ispășitoare a Domnului Isus Hristos n-ar fi avut nicio valoare fără înviere, spune Sfântul Apostol Pavel. A înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Nădejdea celei de-a doua înviere a Domnului Isus cu slavă în lumina noului testament s-a născut din faptul învierii și a evenimentelor spre care ne îndreaptă învierea. Învierea noastră se întemeiază pe învierea trupului Domnului Isus Hristos, care a fost pârga, cel din teirod, al celor adormiți. Iudaizatorii l-au necăjit mult pe Sfântul Apostol Pavel, dar în urma lor nu s-a mai pus la îndoială faptul învierii Domnului. Creștinismul însuși, Biserica cea vie, este o realitate puternică în lume de două mii de ani care are la temelii învierea Domnului Isus. Cum s-ar putea explica această realitate milenară fără înviere? Creștinismul ca fenomen moral, spune dr. Robertson Nocol, n-ar fi putut supraviețui dacă era zidit pe un fapt imoral, pe o minciună. Oamenii au simțit lucrul acesta, până și ateii au admis eșecul acestei teorii. Da, Hristos e viu. Învierea lui schimbă pe omul care crede în ea, făcându-l în copila lui Dumnezeu cândva ne va schimba și trupurile noastre în trupuri de slavă, asemenea trupului mântuitorului nostru. Trupurile noastre sunt aici semânate în putrezire, dar vor învia în neputrezire, sunt semânate în ocară, dar vor învia în slavă. Învierea Domnului Isus este garanția acestui adevăr. Un savant englez, Ramsey, scrie, cităm,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 Cu privire la învierea Domnului Isus, cineva spunea, greutățile în explicarea credinței sunt mari, dar problemele necredinței sunt și mai mari. Cine a putut rupe pecetea romană de la intrarea în mormânt când acolo se afla o gardă de soldați romani de pază? Toți soldații ar fi fost condamnați la moarte dacă ar fi îngăduit cuiva să rupă pecetea și să fure trupul. Femeile și apostolii Petru și Ioan, care au venit dimineața la mormânt, n-au găsit nici pe Domnul Iisus, nici garda romană. Teoria că trupul Domnului ar fi fost furat de ucenici, în timp ce garda de pază dormea, nu ține. Cine și-ar fi pus viața în joc apărând o minciună? Majoritatea apostolilor au murit moarte de martir din pricină că au mărturisit învierea Domnului. Decanul facultății de drept din Londra, Anderson, a spus, cităm, Faptul acesta că ucenicii au furat trupul ar contrazice tot ce știm despre ucenici, învățătura lor, etica lor, calitatea vieților, lor, statornicia lor în suferință și persecuții și nu poate nici explica schimbarea lor dramatică din dezertori renegați și risipiți în martori cărora nimeni nu le mai poate închide gura. Am încheiat citatul. Dacă autoritățile evreiești și romane ar fi mutat trupul Domnului, L-ar fi scos atunci când apostolii mărturiseau mai înfocat învierea ca să le dovedească minciuna și în felul acesta să distrugă creștinismul. Dar așa ceva nu s-a petrecut. Un profesor de istorie la Oxford, Thomas Arnold, autorul istoriei Romei, spunea, cităm M-am obișnuit să studiez de ani de zile istoria antichității să cântăresc temenicea dovezilor scritorilor din vechime. Nu cunosc un alt fapt istoric care să fie dovedit cu dovezi mai bune și mai solide pentru mintea cercetătorilor decât marele semn pe care ni l a dat Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Iar savantul Westcott spunea, nu există un alt incident istoric mai bine susținut și dovedit ca învierea lui Hristos. Lordul Darling, judecător suprem al Angliei, după examinarea dovezilor din punct de vedere juridic, a spus, cităm, Dovezile sunt copleșitoare din toate punctele de vedere, încât niciun juriu inteligent din lume n-ar putea să nu aducă singurul verdict posibil, anume acela că învierea lui Isus din morți e un fapt istoric real. Am încheiat citatul. Învierea Domnului Isus Hristos e mult mai mult decât readucerea în viață a trupului său mort pe cruce și pus în mormânt, adică revenirea la viața de mai înainte, supusă legilor fizice deși el a mâncat în fața ucenicilor ca să le dovedească limpede că nu este o vedenie, ci o realitate puternică. Învierea Mântuitorului a fost o intrare într-o existență nouă, cu totul diferită de viața urmașilor lui Adam, o viață de natură dumnezească, așa cum a avut-o înainte de întrupare, o viață dincolo de legile materiei, de aceea putea trece prin zid sau se putea arăta în diferite locuri fără piedica timpului sau a spațiului. După înviere, Domnul Isus era dincolo de moarte, biruitorul morții. El nu mai putea să moară, așa cum au murit toți cei înviați de el, ci devenise izvor de viață veșnică și de putere mai presus de fire. El era Dumnezeu, de aceeași fire nemuritoare ca și Dumnezeu Tatăl. Sfântul Apostol Pavel spune limpede că și noi, cei care credem în Domnul Isus Hristos, în moartea și învierea lui, Primim în acest trup o nouă viață, prin nașterea din nou, de aceeași natură cu a Lui. Roman 6 cu 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Este vorba nu numai de învierea trupului, care va fi la venirea Domnului, ci și de învierea din moartea păcatului, cum scrie, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, după cum scrie la Efeseni 2, 1, 5 și 6. Moartea este o urmare a păcatului. Cei care prin credință primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor sunt izbăviți de păcat. De aceea viața nouă pe care o primesc nu mai moare, fiind de aceeași natură cu a Mântuitorului. Ioan 5,24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Sau Ioan 8,51 Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în viac nu va vedea moartea. Coloseni 3, de la 1 la 4, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Viața cea nouă în omul credincios este dovada mântuirii sale. Mântuiții trăiesc viața Lui Hristos, de aceeași natură ca viața Lui, și ei sunt pe pământ martorii învierii Lui. Poți tu să spui cu credință, Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat și pentru mine? Cine crede cu adevărat în jertfa și învierea Mântuitorului Hristos, devine un om nou, după chipul și asemânarea Lui, un ucenic al Lui și un mădular în trupul Lui. Nemăsurat, Iisus, ca eu se fiu răscumpărat, Iisus. Din veșnicii iubirea ta mă Mă căută Iisus. Din împlești liricii iubirea ta, Mă căută, mă Versetul 31. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galilea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Pentru ca omul să se convingă de adevăr, Dumnezeu îi arată de mai multe ori și cu mijloace diferite calea. Dacă vrei să înțelegi creștinismul, spunea un credincios, trebuie să cercetezi faptul învierii să privim cu atenție și cu inimă sinceră în căutarea adevărului și vom fi pătrunși de adevărul învierii Domnului Isus Hristos. Dacă acest adevăr ne pătrunde, atunci toate celelalte adevăruri în legătură cu Mântuitorul nostru le înțelegem și ni le însușim ușor. Fără învierea Domnului, viața creștină nu are niciun rost, nici o nădejde în altă viață după moarte. Creștin adevărat este numai cel care a primit prin credință adevărul despre învierea Domnului Hristos, contopindu-se cu toate câte vin din el, viață nouă de natură dumnezeiască, propovăduirea învierii alături de propovăduirea jertfei de pe Golgota, recunoașterea trupului lui Hristos ca o realitate unică pe pământ și păstrarea a conștiinței că este mădular al acestui trup. Deși s-a mai vorbit despre mormântul gol, ca unul din multele argumente pentru susținerea adevărului despre învierea Domnului Isus, mai scriem și acum ceva. Faptul că în primele viacuri ucenicii nu au făcut obiect de cult din mormântul lui Isus, că nimeni nu îi dădea nicio importanță și nu se interesa de el, faptul că nici vrăjmașii nu îl cercetează pentru a se convinge și a convinge și pe alții că Isus e acolo, este o dovadă a învierii Mântuitorului. Primii ucenici sunt dezinteresați de mormântul Domnului Isus, știindul gol. Ei au început să propovăduiască cu mare putere chiar în Ierusalim acest mare adevăr ca martori ai invierii. La afirmația că trupul ar fi fost furat de ucenici, oricine putea răspunde preoților, de ce nu arestați și condamnați pe autorii furtului. Poate că proprietarul mormântului, Iosif din Arimatea, să fi fost el înmormântat acolo după moartea lui. Celor ce se suiseră cu el din Galileea Gânduri duhovnicești Numai celor care se suie din Galileea, adică lumea păcatului și a minciunii, li se arată Isus, felul lui de a fi Din Galileea la Ierusalim Galileea înseamnă cercul păgânilor Ierusalim înseamnă locul păcii Cine se suie împreună cu Hristos din Galileea, cercul păgânilor, adică viața de păcat, ajunge cu adevărat în Ierusalim locul păcii. Cei care se suie cu Domnul Isus din Galileea, lumea păcatului, devin martorii lui. În Noul Testament nu se află niciodată numele martor al lui Dumnezeu, ci numai martor al lui Isus. Domnul Isus are totdeauna martorii ai lui în fața norodului. Orice creștin adevărat trebuie să fie martor al lui Hristos prin trăirea lui. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 30 și 31. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galilea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Preslava Domnului cântăm cântarea trudita ai fost și Iisus. Muzica Trudit fost și Sfântul meu cumplit, Iisus. Bă, ușa mor, ți plin pahar, Atât de amar, atât de amar, Iisus. Așa-l mor, ți plin pahar, Atât de amar, atât de amar, Iisus. Plătita-i preț, nemăsurat, Iisus. Eu să fiu Răscumpărat Iisus Din veșnicii Iubirea ta Mă căuta Mă căuta Iisus Din Ta, mă căută, mă căută Iisus. Și m-a găsit adâncăzut Iisus. Colon fund de voi pierdut, Iisus. Mai ridicat at de blând și lacriment, și lacriment, Iisus. Atât de blând și lacrimând, și lacrimând, Iisus. <fio> Îți mulțumesc și mă închin, Iisus. De tot ce ai durat să nin Is. Preinăżerta, mai mult, de să desăvârșit, de să vârșit, prin ghețarata mai mult de să de să